שמע אדוני כל יהודה, ואל עמו תביאנו, ידיו רב לו, ועזר מצריו תהיה. וללוי אמר, תומיך ועוריך לאיש חסידך, אשר נסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע.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 חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. וליוסף אמר, מבורכת אדוני ארצו, ממגד שמים מטל, ומתחום רובצת תחת. וממגד תבואות שמש, וממגד גרש ירחים, ומראש הררי קדם, וממגד גבעות עולם. וממגד ארץ ומלואה, ורצון שוכני שנה.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 יערפו טל. אשריך ישראל, מי כמוך, עם נושה בה' מגן עזרך, באשר חרב גאוותך, ויכחשו אויביך לך, ואתה על במותימו תדרוך.